Kniha 4, 31 Vasišta pokračoval Tady vidíš, k jakým neštěstím vede nevědomost a jak tři původně neporazitelní démoni byli zcela přemoženi a potupeni v důsledku pocitu ega, který vyvolal v jejich srdcích strach. Podlehnutí světu Vyrůstá jako smrtící popínavá rostlina ze semínka, jimž je pocit ega. Seber proto všechnu sílu a vzdej se pocitu ega. Ustáli se v přesvědčení, že já neznamená nic a buď šťastný. Pocit ega neboli jáství zastěňuje neomezené vědomí, jehož povahu je čirá blaženost. Ačkoliv démoni, dama, vjála a kata nepodléhali koloběhu zrození a smrti, byli do něj vtaženi kvůli svému pocitu ega. A tak ti, kterých se báli i sami bohové, žijí nyní jako ubohé ryby v kašmírském jezeře. Ráma se zeptal, démoni, dama, vjála a kata byli stvořeni kouzlem šambary, byli tedy neskuteční. Jak je možné, že se stali stejně skutečnými jako my? Vasišta odvětil. O rámo, tak jako byly neskuteční tito démoni, jsme neskuteční my, bohové i všichni ostatní. Představy já a ty jsou neskutečné, rámo. To, že se ty i já jevíme jako skutečné entity, pravdu nezmění. I kdyby se mrtvý člověk objevil nyní přímo před tebou, tak stále mrtvým zůstane. To, že jedinou skutečností je Brahman, však není moudré říkat nevědomému člověku. Přesvědčení o skutečnosti projeveného světa, je hluboce zakořeněné v mysli nevědomého, nelze rozptýlit jinak než důkladným zkoumáním podstaty a smyslu svatých textů. Kdo bude nevědomému člověku tvrdit, že tento svět je neskutečný a že jedinou skutečností je Brahman, ten se dočká jenom směchu. Ať to vysvětlíš sebe lépe, nevědomý člověk to nepochopí o nic víc, než by byla mrtvola schopna zatančit. Pravdu mohou zakoušet pouze mudrci. O Rámo, skuteční nejsme ani my. Ani ti tři démoni. Skutečné je pouze jediné neomezené vědomí, jež nepodléhá žádné změně. V neomezeném vědomí vzniknou představy tebe, mě či démonů a tyto představy považujeme za skutečné, neboť vnímající vědomí skutečné je. Představy vzniknou, jeli vědomí v bdělém stavu. Jeli ve stavu hlubokého spánku, představy zmizí. Přesto v neomezeném vědomí stavy jako bdění a spánek neexistují. Neomezené vědomí je čiré. Pochop to a buď osvobozen od starostí a obav pocházejících z rozdělování.